Qarım, bu xarəli rəhməlullah hələ namazın cüməli cüməliyən vaxtı şəhzəlilməsi və həziriyyəti barədələ babı da buyurur, kitabı, yani rəfəsənətində. Buyurur da, münibinə ileyhü və attaqu və aqil mussaləh vələ təqonu minəni müşrikiyəm. Bu xarəli rəhməlullah, Allah Subhanahu taala burada buyurur ki: "Muminine ilayhi vaktuqu" ve vaqi Allah, Allah Subhanahu taala'nın ta uh, Bu yəni bəzi ləhdəyə Çünki deyil ki, Allah s.w.tə ki, təqval və namaz kıl müşiklərdə olma. Mənim namaz kıl mən müşiklərdə olmaq, mənim namaz kılmən müşiklərdə üçün səhəl kafir deyil. Ola bilər namaz kafir olsun. Olaq üçün, nə qədər inkar namazı, qəbul etməzə onun fəzni, aynındır. Olaq, əgər bütün küfrün şəhərləri varsa, kafir olabilər. Qala üçün, namaz qılmı da kafir deyil. Qala üçün, asıdır, asıdır, çünki kafirlə müşriq arasını Hər müşriq kafirdir, ola hər kafir müşriq Və sonra da və bu buxar yara xinxudlar, bu ayağın de, bu içində. Göstərir ki, çünki, sövdək namazdan gedir və vayəyəndə ki, yani, namazın şərəfini göstərir, hadilətini göstərir. Allah səqəndir, bu da və aqimu sələh. Və namaz kılın. Burda əqəmə, namazı əqəmə etməyik, namazı yerinə etməyik, yani dinir fəqət, kılın namazı. Diyə ki, əqəm əqəm əqəm əqəm əqəm əqəm əqəm əqəm əqəm əqəm əqəm əqəm əqəm əqəm əqəm əqəm və ə, namazı təqladan sonra göstərir ki, namaz ümumiyyətlə əhkənlər sizə ən şərəfləsidir və o əzallar ki, Allaha şükrün ən yaxışı əzallar ki, namazdır. Əl üçün, ayaq üçün, m.s. namaz kimi əzallara şükrünü bildirən əməl yoxdur və təkrarlanmaz. Bu qədər. Şübhənə Allah başdan Allah bu cür Və hətta bu xəbarı Rasulullah (s.ə.s)dan sonra Quran paraxırdılan və ayin də. Və burada deyilir ki, bir vaxt bir cemaat arzə qayisəyə qəbiləsinə Cəllə fihamda sallallahu əleyhi Uzaq yerdə nəyib, və həmişə əziyyət olur gəlməyəm. Və fəqəd haram aylarda gələ bilindir yalnızca. aylarda, çünki döyüşsə də olmaq, ona görə daha seri gəlirlər, tayfalar, qəbiyyələr. Onca haramda müharibələr də gəlibdir, xüsusən Əliflər anasındadır. Ona görə fəqəd haram ora bura gələ bilindir. Başqaları, ama yox. Qurayş, Məkkə. Kəhədə əhlə olduğuna görə, onlar gedib-gəlirlər, çünki məzəyək fil suresində keçdiyik, Məhkəlilər ümumiyyətlə, Kureyş, bu fil hadisəsini görə, ümumiyyətlə, Kəhədən olmağına görə, Kureyş başqası qədirlər toxunmuzdurlar, xərmək deyirlər qədirlər anasından. Amma başqaları yox, hər vaxt gedib-gələ bilməkdən, ancaq haram ailədə gedib-gələ Dəd ona görə ki, illəlik ortadır ilə zaman Dəd bizə biraz, çox fərdə verir, çox məlumat Biz eşliyik və gireyik öz gölümüzə dəvət edirik ona Çünki çox haqda O programda sağa sonunda deyir ki ə, Deyir ki, onda sizə dörd şey əmr edirəm Və dörd şeydən çəkindirirəm Və onlar ki, əmr edirəm, birinci Allah'a iman var. Allah'a iman və Allahın iman etmədə şey iman qısadı. Yəni Allah'a iman və imanın şərtlərini hamsi yerində öyrənmək var, elə deyilmi? Və sonra peyğəmbərin şəhidi var, Allahın imanını. Və deyir ki, eee, sonra xəsrələh şəhadətu an la ilaha illallah və anna rasulullah. Allah'a -sa, iman. İnanıq əslində la ilaha illallah Muhammadur və səra, dədəcə, ikam əssalâ, namaz həmə, və əyitə-əl-zəkə, zərçak verməyib, və ən təəddü ilyə xumusun, xumusana ghanimtum, və həmsin qanimətdən əşk-i sənin əşk-i əşk-i əşk-i əşk-i əşk-i əşk-i əşk-i əşk-i əşk-i əşk-i Əgər e, 5-də biridir. Xumus Olmaq üçün qənimət olmalı, qənimət olmalı, qənimət olmalı, qənimət olmalı. Aydın böyük Və qənimət belə cehatsız olmaz. Yəni, biri məsələn, sırf məsələn, xumus xumus bizi yox. Çünki xumus qənimətdən olur. Əgər gəlib ki, xumus zəkatda var, əgər xəzinə tapırsanısa, hə, o zəkat var, o başqa məsələdir. Amma, Qaldı ki, xonus olmaq üçün dənimət və dənimət olmaq üçün deyil cihad olar. Cihad da, yəni, hər müharibə cihad adlanmıdır, aynındır. Yəni, şəlif terminlərlə cihad. Yəni, cihadın qaydası olmaqla, çünki şəhətləri zadır. Və cihadın şəhətləri nədir? Elə deyir, canın şəhətləri var, elə deyir. varsa, o boyda, sövməsində şərtlər var. Və o şərtlər baxdığımız şərtlər kimi deyil. nə deyici hal şərtlər. Hər bir tərəf, hər bir tərəf təyin olunur. Qarşılıqda. tərəf də aydın olmalıdır. Yəni aydın olmalıdır ki, bu tərəf kafirdir, yəni və bu tərəf müsəlmandır. İndi nə deyim, bu marbada nə tam başa yəni məkaşır və məsəmmə qarşı tərəfinə əhval və bu tərəflərin məsəmmə qarşı tərəfi birdir. Bu bir. Çinçə. Bir yol oldu. Sonra. Çinçəyə gəlir kubu ola. Çünki halına baxın. Ola bilər o bunu ciddi səhətdə. Bir kubu var, amma uzun kubu uzun müddətli ola. Ondə Şeyx Hüseynə rəhməllahu bu cəhətdə təbii təsərrüfatına bu məsələnin çıxanda şərt olunur ki, qarşı tərəfin müsağir gündə müsəmməna İslam zəifdir. Müsəmməna zəifdir. Hə, nədir zəif? Demə maddi mənəni səhətdən ki, din, çox azdır. Mən maddi səhətdən heç allah, eləcə, dillətə, gəm, zərqə, də yoxdur. Kimlər ki, şafir deyilir, kev onlardan sıra halılar, onlar da köyləlmişlər verirlər üzər. Dədiyilər ki, gən, zəhətlər, davul Və bu, böyür siyasətdir. Böyür siyasətin qurmanları gedir indiki müharibələr. İndiki müharibələr böyür siyasətdir. Gələk o siyasını qurmaq Sonra hamçın şəhs dəniləməli cihadıdır. Gələk əmir olmalıdır, olmalıdır. Amin, əmir, gələk İslami əmir olmalıdır. Gələk qaqı bakan Amma mini əmirlər olsa, o başlı mələdir. O bilər müharibə, amma cihad yoxdur. Yani şəriə cihadıdır. Biz cihad deyəndə şəriə cihadıdır, nəzərdə tuturur. Şəriə cihadı, cihadı, cihadı, cihadı tutur. oyuncaqdır şəhər yəni təhabur şəhərini ki əgər olsa artıq problem olmaz. Onun şəhərdən ancaq ki bizdə başqa şəhərlər var yenə. Amma olduğu üçün məharibələ çoxalır. Nöldə gəlir. Hər bir məhəllədə şəhər Məsələn Səbətənə baxıb tutun. Başlamaq Şərti var, gəlir, birinci üzvü yasam, sonra əllərini tirsəyirəcəm, sonra başına nə çəksəm və ayıqlarım Məsələn, gəlsən mən, əllərini üzvünü takmaya yonuram. Diyəsən, əllərini üzvü iddum, qısağda getdim. Və ayağını iddum, əllərini iddum, getdim. Basklama yox. Eləyəsən, şəriət qoyları qayda mən gətsən, basklama həssən san funksional məsələn namaz gəl məsələn iki əsəcdə də peyram namaz yox namaz hansıdır yox ha bilərsən sən də bilirsən o Olar bir dənə xəta fikir var yani, bu şəhərdə. E, yəni, bu mütlə ağazında öl cihad olar şəhid olacaq. Yəni, e, söhbət edir, mütlək kirləşmə ki, mütləcəli cihad olar ki, şəhid şəhid olmadır. Şəhid olmaq nedir? Şəhid Allahın yüksək, Allahın adı, yüksək olmasın döyüşüb ölsə və e, Mətləb mərhubiyyətə lazımdır. Elə şəhid olmaq üstün ölüm olmaq. O nöqtə mütləqdır. Yoxsa hamı öldü, hitabı. Sonra. Yəni halı sıxlaşma lazımdır. O da xətalıq. Yəni müharibəyə görə ölməyə yox. Ölərsən əsas nədir? Bir olma lazımdır və mühafəələmə lazımdır. Cərmanları topaqları. Dəniyir. Yani, cihad olmasa da şərqi Vaşı odmədər ki, bizə oturaq iştirak eləyək. Müdafiə lazım mütləq. Bizə şey farbol end, biraz indi hadisələr indi ki, ümumiyyətlə indi müasir müharibələr Qabaq kimi deyil. Buna görə də belə məsəllərdə farbol end bu ola bilər də deyəsə, ya məsələn yaxınlaşsalar lazım olsa həmizə getmək. Amma belə Ələm bizə adləndir. Çünki, hər həm ordu sat var, əgər birdəndər lazım olsa, məsləhə olsa ki, artıq hamımız gedməliyik, əh, onda gedməliyik, ondancır artıq geriyə çəkilmək olmaz. O da əgər üşətləri var. Dörd şeydir, üşələn biz ordu sündəyir, bu xarədə gələcək cihaz kitabı. Çünki cihaz məvzusu, əmumiyyətlə, bize şərh olunmalıdır. Azərbaycanlı, sünnə bəzən düzgün bəzən məşhur şünur və düzgün tərifat olunur elə. Və bəzən lazımsız cihad dillər ancaq o bəzi yerlərdə ki birinci cihadın nəşrləni eləsiblər yaxşı olardı. Çünki cihad nəşrlə olmasa şeytanla aydındır, əlimlə də sayır, dəvətlə olmasa o birin faydası yoxdur. Ona görə bir şey fayda da deməyəcək. Bəzi ölkəyədə görürsünüz. Müslümanlar eləyib ilə sorun olur. Bir fayda olur, gör. Olmacaq, çünki şəriyyət qaydaqı qoydur, qaydaqınla gelmirlər onlara. Əgər şəriyyət nə deyək, şəriyyət nə deyək, ona demənsin. Tabi çox təəssüf ki, bəzən, ələ bir yanda, elə qanlamağa geləyir olan fikir kimi desəm. Əgər o vəhşi şey, isə, bilirsən, faldır. 3 tərəfdən bayıra çıxacaqsan. Ya da 4 tərəfdən. Ya ya kafırsan, ya həm münafıqsan, təbiqət. Həyəli elə biləndə məsələn, içirsən məsələn, hardasaza. Təbiqət avam tamamsızdır. Şah, şah ansıdır. Yəni qorxaq və hal-hazırda danışmazdı heç bundan öncə. Onun o atı. Anında o taşdan da nə isə çıxdı. sonra adam bəyan elədi. Lakin təbi dəgə girişə lazımi ki, vaxtin biz ki, o şeytan deyəndə ki, olur sözlüdür. Düzgün məkəlşimlə. Qələk məkələrli, kim allahın hükmünü ve hükmünü müəkəlməsi kəpəl. kim allahın hükmünü ve hükmünü müəkəlməsi kəpəl. Lakin, sələ sahabələ bu ayəni belə başıqlar. Eger aleyhü sələd, qamın gələk, və qələrli, qələrli, aleyhə şələrlərli, qələrli, qələrli, qələrli, qələrli, qələrli, qələrli, qələrli, Həsib biləndəyiniz üçün təşəkkürlər. Həva işlər düzgün şəhərdindən üçün təşəkkürlər. Ona görəyəz, həmçinin hadislər, yəni adam var, bir dərə ayet tutur, məsələn gələ gələdirlər, sənihədirlər, hava cihal arasın, təşəkkürlər. Ümumiyyətlə, eğer istəyirsən, bu məsələdə bir şeyin məzududu öğrenməyi, o məsələyi bütün ayələr yıxmaq lazımdır. Baxmaq lazım, vahiyyələr necə nazı olur, harga. Hatta düzgün qiymət verməzəm, düzgün nəticə. Mesələn, hələ yalınçın o, yaxşı. Allah s.ə.qlərə deyil, hərq tülül müşrifin, necə olacaqdır onu? Hərqa müşriqlər bütün yani, ödür? O, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, və hədis həmçinin, və ya alimin sözü, alimin sözü, məsələn həmçinin şübhələrlər nə deyirlər? Dilləşiləl alın, deyir ki, bir qarşıda bəl yoxsa, öqtarda uqtardır Bu deyil, uqtardır uqtardır, uqtardır uqtardır. Bu deyil, söhbəti uqtardır, lakin, onu ki, qarınlıq gözləri və yürməyə, uqtardır. Yəni, bir dən alim olunca uqtardır, o alimin, mən də baxmaq lazımdır alim bəli. Amma alim nədir sonra bu mövzunu təs. Ona vurmaq lazım. Sonra əgər belə mövzusu varsa, nə kimi lazımdır və s. Ona görə bu məsələlərə düzgün yanaşmaq lazımdır. Əsas budur. Əsas budur. Ay inşallah, bu məsələni müftüdə məsələ, danışdıq mənim. Sağ olun. Düzgün təqdirat olmaqdır. Bu isə təzabpis cəmi ilə həm dədir. Əsasən cihad lazımdır Qarabağ, lakin danışın çünki onu çatmalı. Onun çağım vaym olmaz. o şəriət cihadı. Şəriətə hamı çatır. O cihad da var, alhamdulillah. Namaz. Bilirsiniz, cihadın məsələsi. Cihaddan çox qarnı. Nə hiss edir? Vəllahi, bir də namazda o belə evləriniz danışırlar. Ələ, namazı tam qıla Şeytan da iblis də namazlara qarşı qalırdı. Dağdakı başqa şeytanlar da. Yəni birinci Hı -hı. mənəvi cəhtdən məşqləmək lazımdır. Mənəvi cəhtdən. Yəni çoxsu zəifdir boşa çıxmır. Elə sağolla danışdı belə səbətə Fatih səhsən oxuyur. Danışır və danışır. Mən isə belə deyə az yəni göndərmə. Ay, bu da məsləhət Az genişlədiyi beraber yazdınız. Birinci Cihad ayısı Məhkədə nəqədə. Bakın, orada Cihad böyük, Cihadı böyülməyir. İzlərin əsək alaq edirlər, İzlərin əsək alaq edirlər. O da İçəm edirlər edirsən. O da bir əsək der alaq yani. edirlər. Der. Yani, Bak, kimi olar hələ təbliğat olunmurlar. Hələ təbliğat olunmur. Yəni, təbliğat, o Cihad qəbliğatı bir tərəfli olur. Ayrıb bir tərə Yəni, deyilə, qutardır, abudur, qutardır, hələ deyil. Məsələlər ümumiyyətlə yanaşma qaydası var, xüsusən məsələlər fərqlənir. Var təminimdən baxırlar, var obudur, böyük məsələlərdən. Məsələn, nikah, hələ kimlə eylənmək səhər gəlir, nikah həlidir. Vəli olar, şahitlər olar, vəli gəlir, yaxan adam və s. və s. hansı ki qaydalara var. Yəni, hər şeyin qaydası var, məsələlər üzgün yaraşmaq lazımdır. İnşallah mən bu nozuyu xutubədə toxunacam, bir aşağı edicəm bunu. Amma xumus, xumus <coughs> qənimətdə olur, qənimətdə ölmək üçün gəlir cihad olar, cihaddan da o qənimətdə düşür, onu ölür, deş hissəyər. 300 miniklərə, əskirlərə paylanan 3 hissəsi gedir minikli əskirlərə. Yəni indi təsərrülat, tanc kimi gedir təyyarə ilə nəsayı. Onların təminatıdır. Bir hissəsi piyadalara və bir hissəsi də 5 sər. özü bir hissədir. Bax. Biri səsli miskinlərə, fakirlərə, ehtiyaclılara, sonra deyim və sonra Peyğambərə, onun anəsindən. Xunus olur peşinizin peşinizin. Sonra deyir ki, dör şeydən çəkinir, o qeymlərdən verir. İnşallah gələn dəslərdə o nəhilləri tutunanır. Yani, Allah belələr. Həh, həh, həh, həh, həh, həh, həh, həh, həh, həh, həh, həh, həh, Yələ, həlişəkə. Yələ. Aydınlı, həlişəkə. Oysa həsusən indi bu tür təllikadır yani. Sağsız edin. Yələ, aydın Yələ. Yələ. Səqələrə Bəli. Sen, o, əgər İslam dövləti olsak, yani, yani, məsələn... Dövüş bölgəsi vardır ki, arasında dəft edəsə, yəni, gözlərdəyədir. Yəni, sonra olanın var ki, o başı bölgəsəmələr. Yəni, yəni. Yəni, biz şəriyyətdən da, bəzi davaslar Bədir dövüşündən danışır, Bədir dövüşünün müqayisə edir. Bədir dövüşünün kimləri, Oma Ali, Abu Bakır, Osman, hansı ki, çıxmışlar qafilənin qabanın olmağa, növrə üçün döyük düşdü, olaqı minnətlərindir, kimlərdi? Sahabilər. Yəni, onun şeyi müqasirlərindik ki zamanlar. Yəni, birinci, belə məsələlərə ehtiyafla yanışmalar, aslında özlə alimlərlə, övüy alimlərlə, alimciliyələ yox. Övüy alimlərlə məsələsində lazım. İkinci də, yəni, adam, bütün məsələlərdə gerektiğim kimi məsələlərdən danışanda həm də vəziyyətə baxmalımdır dünyada olan gedişatlara öz ondan da baş çıxmamalıdır o deməkdir ki öylənt dini qutadı baxın çıxma heç nə ilə dinə vəziyyətə baxmaq lazımdır vəziyyət necədir məhz dinin vəziyyət necədir dünyada vəziyyət necədir ondan sonra aləm düzgün fitvadır amma görəndə görürsən böyük aməli heç kəs demir bu barədə Həfsinə dəşnətdən iblər, iblə, lazımdır ötləşilər, birinci ölüm öyrəniz, yani, sabah. Nöcə Şəhəlbani deyir, və ximəqullah, Müsləmanlar, bugün ən mühüm iki şey məqdə yaşadır. İki şeyə, birinci mənəvi cəhidlə, təmizlənmək, daxilən təmizlənmək, ikinci də təqbiyyə. o səbətlərdən qalan, o məqdə məsələləri var. Müşkul məsələ var, danışsaq qutarmaz. Müşkul məsələyə biliriz, həllimək lazımdır, sonra böyük məsələyə keçmək lazımdır. Yaxsa, uşaqəm mən çox demək istəyirəm ki, uşaq, bax, uşaqa döyür ki, hə, qutabi, konfət, getdi, həllimdir. Məsələlər belə yanaşmaq olmaz, heç kəsədə inkarləmir, heç Bu nəsihətdir, nəsihət inşallah davam edəkdir.